Wa inna aslaq al hadithi kitabu Allah wa khair al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi sallam sharr al umuri muhadathatuhu ha wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dalalah wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du ijidh falandarimi absolut itaqun wa tamallahu jalla jalaluhu zotitabotra wa kriusitajsis par shandaitiyat mashira ba qimata allahu jalla jalaluhu qofshë mbi më të mirën dhe zëtëriju në pengamërru Muhamedin sallallahu alaihi sallam mi shok të ti, mi familat ti të ndërshme dhe mi gjithë muslimanat të cilë të ndjekër rrugën e ti më të mirë dherën e ditën e gjukinit. Në vazhdoj me lehenë Allahu subhanahu wa ta'ala në vargun dhe ciklin e legjeratave mbi akidën besimin e besimtarit. Në dhe kemi përmenë se koha me mirë e cila ndahët nga jeta jonë është koha në të cilën mësojmë dhe lexojmë dhe dëgjojmë për Allahun te varde ke u te ala për të drejtat e tij, për fuqinë e tij, për madhështinë e tij, për emra dhe cilësitë e tij të larta, të cilat i ka Allahu xhalle xalle jalalu. Maje gjithë jeta jon është adhurim. Dhadhurimi më i mirë është ai i cili i bëhet Allahu xhalle u ala, e njohjen e tij. As sa më shumë njeh njeriu Allahun Aq sa më shumë njoftohet me ta, aq më shumë i bindet në këtë formë adhuran Allahu xhallahu ala mosmirte. Ada njeriu kur e njeh madhështinë Allahu xhallahu ala ajo për të cilës më së shumti ka frikë është që mos ta barazojë këtë madhështi me dikën i cili është krijesë. Andaj dhe e kaptina të së neve jemi duke folësh kaptina e shirku. Kohoja ka veçuar kaptin të veçantë mbi mbi shirkun, mbi shirkun e madh. Dhe ka një grumbull të haditheve të se do t'i përmejnë bëhe vazhdimin e tyre mirë po rezimeja e legjeratave nbi këtë kaptin është se njeri ju ta njohë e Allahun ma shumë të njëftohet me tilsit e ti kusht është Allahu gjelle gjelalu përseptimet e tona ku kanë arrit dhe mengjit e tona ku kanë mërim me njëftë Allahun gjelle gjelle vala pen nga meri alai salatu e salam misionin e ti e ka pasë njerëzve të të regon kush është Allahu të bareke, u e të ara dhe të adhurot Allahu në mënirën ma të duhur në maksimumi dhe në skajet ma të shmë mundshme që i ka njeri andaj veç nërish në kohët e sodit ku njeri ju para se me vazhduhe në në ligjarat, njeri ju në kohët e sodit duhet shumë me shtu zelin në mësimin e besimit, në mësimin e saksis së fesë Allahu gjelle gjelalu nga se mësë shumë t'i kumbjellët dyshime, mësë shumë t'i kupunohet që të dridhët bazamenti dhe shtyllat e besimtarve janë besimet, të sëtë ka arpë nga mire a.s. me to. Andë njeri u duhet me nda shumë nga koha e ti që t'arrije dhe regjen pozitën e mos dyshimit aspak në esenësën e fejës Allah u të bareke, u e të are. Andë e ka transmitua imam Tabarani një adith në libën e tita hadithit Mujemul al-Ausat nga Ebi Horejra radhijallahu an se për nga meri alenjës salatu vë selam ka thonë në hadith La kumu nuk ameti, ka thon, nuk ameti, të kumus sa'ah nuk bëhët këa meti hatta ju këfarabillahi gjahra ka thonë nuk bëhët këa meti dhe risa të bëhët Allahu kufër haptazi edhe se djetarët kanë shkuën në ata saki hadith ka në zinxhirin e tij njëri po të panjohur mirëpo dietar kanë thënë realiteti këty i ahmetit të shkë, sepse hadithi tjetër të të në Imam Muslim ka edhe nga pejgamberi alayhi salatu vesselam sala taqu musa ila ala shirar al khalq, nuk bëhet këmeti vetëm se të njerëzit më të këqë. Në hadithat tjera të sakta derisa nuk mbetet prej ilmit kurrë asnjësen. Ona ne ve dëshmojmë në këtë haptazi. Dhe kuptimin e këtij hadithi, realitetin e këtij hadithi neve e shohim haptazi kur sot në botën arabe, mos folem në perëndim dhe mos folem në shtetet e Amerikës as kësaj herë, në shtetet komuniste mos folem për këta shtete, po në lindjen e mesme, arrin numri me qindra mijë njerëz dhe familje të cilat haptazi ngritin flamurin se ne më nuk jemi besimtarë. Ne jemi pa besimtarë as kësaj herë. Dhe përmendëm disa prej Renegatve të cilët kanë qenë hojalar dhe janë shëndruhe në të kryshtarë Allahu në rujtë. E gjithë kjo bëhët si, sepse ajo e cila ju mungon njërzë vësh njohi Allahu të vare kjo vëtarë. Nuk mësoj njërzët për Allahu në gjelle u are dhe e materializohet besimi. Por që imull është shkencëve shantë që kamësohet tësot materializmi. Dhe se njëri ju duhet me ndohë këtë jetën e ti për çka për me arritë të këmaterialia dhe se shtetet më të përparuar janë atë të setë kanë ekonomi dhe të njërëzit doko të kjo shumë e mave a i shtetë ka mri kasbë dhe kasbë prej ekonomijës në realitet është të materiale ajo nuk është pare shfarë suksesi që njëriju të mërije një shkallë të materiali se Allahu Gjellora e këthemë mrabështë për njësa sekunda Pa jo e cila është njërzore Dhe qëka e dalon njëri unë është Besimin Allahun të bareke wa Besimi i pasër në Allahun gjelle, gjelle al. Andaj në neve du të me da ko Që të kemi prej besimi të pasër Dhe ata qka e fuqizon këta E mbështetit se kësaj Pasaj të kemi prej dijes të hadithit Të pengamerit alej i salatu e salam Të kemi të furnizum me Fjallë pengamerit alej i salatu e salam Dhe dim të refuzojmë dishimet dhe ti demonton dyshimat, dhe ti çronjosmë dyshimat dhe mos t'hihen në zemër, sepse shigoni, kjo është një meselë. Nuk është kusht që ti ti hedhësh dyshimat më gjuh, ti ngjerrësh më në gjuhën tënde. Sa prej dyshimeve neva na sillën në kok dhe ato na mundojnë neve, sepse dyshimi të mundon. Çka thonë me Kayem el-Juzayn në librin e tij, el-awabilu as-sayba lel-kalimi at-tayyib, kaq janë dyshimat dhe xonat janë sikur smundjet. Smundjet e mrad mithlul emrab ka thonë ka trup dhe ka trupa ka thonë të cilat i largojnë dishimet dhe i largojnë së mundjet pas e janë godit ma djemunën më këthi me një shnet alamat mirë sesa që ka qenë para së mundjes mirë po ka thonë ka trupa të cilat nuk i rezistojnë së mundje dhe praptohen dhe rëzohen Allahun arryt e shpirti i vinë së mundjet i vinë dishimet e du të mi largu me cka mi largu me dhije me bindje Ne pas të rëti shpirtrore, e kështë më ratë. Andaj du të me pas prej mbështetëseve të besimit, shtylla. Pasaj du të me pas shtylla të hadithit, me njofë pengamerin a lehi salatu e salam. Pasaj du të me pas shtylla të Kur'anit, me njofë të fësirin e Kur'anit, kur të lezësh ajetën, që ka dhe me thamë? Andaj Allahu Tebareke, ku dhe ka ndalu alkoholin në shkadhën e mesme të ndalesës, ka thënë Allahu Gjelluala, Ja Ejuhel Ledhine, amenu. La të krabu salata vë entum sukara Hatta ta'lemu ma të ta kulun Ka thënë Allahu gjellëwala Oj të të të keni besu Para se me undalu alkoholi në mënirë të rep I ka thënë Allahu gjellëwala Sahabeve Oj të të të të keni besuar Moshinë në namaz duke qenë Të dhejër, pijana Ne të keni pijë edhe drejtë në namaz Pse? Ku është sebej për ndalesës Hatta ta'lemu ma të ta kulun Se dhejër i sa ta dhejën i qka për thoni Dhe më dhënë, kur të njështë namaz, nuk mund është me hi pijanë, nuk mund është me hi dehurë, i drogumë, se se nuk i ditë që ka thua. Po parashtrojët të ashtë një problematik tjetër. Ne velhamdurina nuk e pijim alkoholin, dhe dim se është bësejnë dhe të shëmtuara, dhe bësejnë dhe gjahiljeti. Besimtarë të uzumë nuk e pijim alkoholin. Mirë, po është problemi tjetër. Se shkaku për të cilën Allah e ka pasojë të cilës është prezente. Cili është ashaq? Allah thotë derisa ta dini çka po thoni. Edhe kurdish namaz me thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Pasaj e jetë në vazhdim. Allahu na kërkon neve me diçka po thojna. Ne spi im alkol, ama nuk e dim çka po thojna. Neve falmi, thojm Allahu akbar, lexojm Kur'anin në, në namaz, dëgjojm Kur'anin në namaz, mirpo më na vet çka tha, nuk e dim. Nuk e dim çka tha imamit. Çfarë lexoi për Kur'anin? Meshtia me i fjal tjera, meshti fjal të ilahijave, a i dalojna? Me imam e dhe meshtu fjal të ilahijave, a i dalojna na një fjal, e shtit të huaj, a i dalojnë ti, e kështë merav. Ka mund tike mu bo, dhe është bo në shtetet arabe, mirë po, ata njohin gjuhën dhe hafëzat të shumë, e bojnë deman këta, dhe thonë kjo nuk është prej, prej Kur'anit Allahu të bareke wa te apo le të zohët në mesin e Kur'anit hadithe e ti nuk e mund është me dallu këta e kjo është prapamenturie jone kjo është gjendje primitive jone që duhet më shëruhe e nuk muna me thonë neve naka ba Allahu gjelluala prej një nacionalitetit tjetar nuk kemi arab, nuk e morë mi vesh gjuhën e Kur'anit, gjuhën e hadithit neve, jo, jo, se kjo është punë gjennetit dhe gjhenemi, kjo është punë besimi dhe mos besimi Andaj neve duhet me lanë maksimumin tonë. Njeri ju kur donë me mësu diqka, e mëson. Njeri ju kur donë me mësu diqka, e mëson. Kur e disë është në lëvërdin e tina. E kështë me lanë. Andaj neve duhet me pas kulturë të Kur'anit. Qka thuët në Kur'an. Cilat janë botë kuptime qka na jep neve Kur'ani. E kështë me lanë. Pasaj duhet me pas prej kulturës dhe ilmit të historijës. Sepse në përmjet historijës, dhe pa një huris ton dhe historiës dikush mund me lujt me neve Qikur, që lujnë dhe lujnë me rafidit hojgjallatë rafidive lujnë me avamin e tërë pëse lujnë se sa ta nuk edhin historien thojnë e bubekli dhe omeri kanë qinë armistë për nga merit ale i salatu e selam kanë hynje si shërbime sekrete për me ardzue thyrin e ti ale i salatu e selam dhe kur njeri ush primitiv dhe s'ka as një loj bazamentit e histori se beson këta E beson këta, la haule ve la kuvete illa billa Dhe e beson njëzit të dopt, zaift, në kultur Thojnë, Ebu Bekri, ukon armik i pengamerit ale i salatu Vë selam, e kështë u më rap E neve për me i pengu këtë sende Mësë më ardhe në këtë deregje Duhet njëri u më furnizu me dhije duhet njëriju me shtue dijen e tina. Andaj Allahu Tebareke u e tala ka kërku prej neve që të pësojnë a vazhdimishtë. Dhe për nga mere alej salatu e salam, prej momentit të shpaljes, deri në shtratin e vdekjes, në vazhdimsi kam su sahabot e ti. Radhi Allahu Anhum vë Ardahum. Andaj neve duhet me qenë të kujdeshëm që të ashtojnë a kapitalin tonë të dijes, sepse në varë, në ditën e gjikimit, në momentit e logarijes, nuk të bandë dobi asë As nje lloj die përveç dia shariatit. Përveç dia e njohjes Allahut te bareku o te ala. Përveç Allahu jua thotë atë që kanë besu dhe kanë punuar vepra të mira. Dhe janë këshilluar për me çndrurën e të vërtetën dhe kanë bërë sabër dhe kanë bërë sabër, nëse njeriu nuk bën sabër vetëm se nëse ka bindje për diçka. Prandaj detarët kanë folse, njerëzit i shkaktohen dhimbje shpirtërorë nga mosbesimi në botën tjetër. A e dini sa është dhimbja shpirtrore e njerëzët e cilat nuk besojnë botën tjetër. Kanë dhimbja të mdoja, ata nuk i shfaqin. Ti në fotografi dhe në përfilma, ishef ata të busqeshur, të lumëtur në thojza. Mirë po atë mbrejnda kanë për i flakës. Ka thënë Allahu të barëk e vëtala, Femen ara fe dhe andhikri, Femene lehu ma ishet të ndonka, Ma nahshuruhu jo me në qijamati a'ma. Ka thënë Allahu gjelluala, A i cilja këthën Namozi Temna disa trevësire. Unë ia ngushtoj jetën atij. Ia ngushtoj jetën dhe e rrinjalli në botën tjetër të verbër. A mundesh me para Mendusa e keqja është me dal ditën e gjykimit i verbër nuk shef kur gjallë, që nuk është e keqja ma më e madhe. Me dali i verbër. E keqja ma më e madhe është me dali i verbër, mu mor në llogari për veprat e tua. Mos m'u dobazullon dhe ashtoi i verbër mu hed në zjarr. Shkoma keç. Ta sala u jelle vala ka tëmbr besimtar, se ata janë në dritë. Ata janë në në dritë dhe ju hedhëj drita. E këso merëndaj neve duhet më çëmbra atëror të cilat endajn kohën që të mësojnë na për fen Allahu te bare ke u taala dhe të i vendosni shtyllat e fuqishme që në monir mos na ndikojnë as pak dyshime dhe mbjellët e dyshimeve të cilat hedhën në përbot. Hoxha, në kaptinën e shirkut në definicionin e shirkut ka pru një grumbull të ajete dhe të haditheve, të pengameri sallallahu aleyhi wasallam. Dhe nuk ka dikush më mirë i cili e shpegon shirkun dhe ortak lukun dhe i dhujtarijen dhe të kecin e kësaj, si sikur Allahu dhe pengameri ti aleyhi salatu wasallam. Andaj përmenëm neve në ligjeratën e kalume disa prej ajeteve dhe më e vështira prej tëra është, inë Allah e laja këfiru e një shrakebihi. Allahu nuk e falë asë se si ti bënë që ka ti. Allahu nuk e fal as asajti si ban shok atij. Qoft ai edhe pejgamber, qan Allahu xhelalu ala. Qoft ai edhe me lajçe. Qoft kush qoft ai ajo krijes, nëse Allahu t'i shëshron diçka, Allahu nuk ja fal kur elemo për neve, elemo për neve. Dhe i gabroj disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithën e fundi diçka e përmendëm në Sahihën e Buhariut dhe në, në Muslimit dhe për këto vazdojna. Ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ju tregoj për Më katët më të mdoja Ka përsërit tri her Dhe djetarë kanë thonë Në shumë hadithë neve kemi hasë Se për nga meri Aleji Salatës rëmë thët Ela une bi u kumë Hel une bi u kumë Shtu vinë shumë hadithë Atës se kanë ledhu shumë hadithë të për nga meri Aleji Salatës rëmë E, Salat e vërejnë keqpreje Atë ju të regoj Atë ju të regoj Për kështu dhe kështu Atë ju të regoj për kështu dhe kështu Pse badhë Djet ndaj së hapeve. Aje ka ditë sa ta dojnë, po kjo është me ju të regu se edhe une dëshiroj juve mjë unsue, kjo e para. E dita kanë thonë djetartë, ati ju të regoj, i thua dikuit për mja tërheqë vë mendjen. Se kërë i thua dikujnë, atë takazonje me sejle, ja në gjallë kureshtin, dhe ja në gjallë për qëndrinin, për qëndrot mirë, që ka për fletë, e kështë më ratë. Andaj djetartë kanë thonë, nga kjo jan mbajnë edhe hadithat se si, ka thonë kjo shifot qartë në fetva. Njeriu kur shkon me vetë ndonjë hoxh për në një fetva apo e lip një meselë e mban mend në vite kur ta jepë përgjigjen. Ndërsa pjesët që ti dëgjon në ligjërat nuk i mban mend. Do të thotë tu dal prej xhamisë me përfundimin e ligjëratës nuk mbetet kur gjona krye. Pse? Sepse të janë dhënë informacionet, të janë dhënë grumbull i dijes ti pa kërkuata. Përsa të i kurpit dhe e merë përgjigjën kjo të jetë gatë Se për qëndrimi i trunit dhe i zemrës ka sinë shumë ma i mafë A dojë për nga meri ale i salatë të sramë Ka pasë dëshirë që këto hadithet të mbesin shumë Të mbesin gjatë dhe të rasmetohen të gjeneratat e arshme A dojë ka thanë atë ju të regoj për mëkatët ma më të mdoja Përsa e ka thanë E para el ishraku billah Ti bësh shirkë allahu gjelle Gjelluar e dita dhe unku kulluar idejnë. Mos respektimi i prinderve dhe e të rejta ka thanë që ehe dhe të zurë dëshmija e rejshme. Dëshmija e rejshme. Përmendëm, këtë djetarë kanë thanë se kërkohë është në gjikatë për më dëshmutisht ka në gjikatat e muslimanve dhe thutë, a e ki pa po filanin duke bë kështu, thutë po pa e pas po. A ka thanë filanin kështu ti thutë po, ka thanë pa, pa e pas thanë. A po pa u pit të thue. E Ajta ka thonë at fjalë, do kjo sheh do zorr. Sheh do zorr. Do thonë dëshmor rënshëm. Apo thu filani s rënbaj takvalia është, që s ka mundsi me rëntaj. Jo jo, në fenë Allahu që në kok si pallavra. Nuk mundesh me as si pallavra ti më ndërtu xhigime mbi të tjerat. Nuk ndërtohen xhigime mbi të tjerat. Për shembull, ti më të ard dikush, ka ti mendon se është i devotshëm ai, nuk rënkon. Ët ka thonë një laj. A ti thu valla nuk rënki. Nuk shkoh të çto po shkohet me dëshmi me dëshmi i thuaj a je i gatshëm nga se kur të ket për të kth për të mirë nuk nuk nuk kërkohet dëshmia. Nëse esenca e njerëzve është e mirë. Për të kth thuhet a je i gatshëm të dëshmua para dy të tjerëve, para xhikotsit apo para dy dshmitarëve të tjerë, nëse turbullohet meselja atëre i hedhët para Fjala, ndër për nga meri, salatë vë selam, e ka bohë këtë për e më katëve të mdoja Hadith jetër, të sënë e ka të rësmetue, ima Mahmedi, gjithashtë të rësmetue edhe Hakimi Nga Aisha, radhijallahu anha, se ka thamë për nga meri, salallahu aleyhi vë sellem E dëvawinu inda Allahi thëlethetën Ka thamë salallahu aleyhi vë sellem, dhe ki hadith, është tejet i dënsishëm E tejet i dobishëm Dhe njëri jutë, me një anë, jam son një meselë shumë të rëndësishme, dhe me një anë, jam freskon shpirtin. Dëgjone këtë aditë dhe për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dhe da isha se ka thamë për nga meri aleyhi salatu wasallam, tek Allahu regjistrat janë tri. Dhe mund ditë e në gjikimit, Allahu i ka tri regjistrat të robëve, të vejprave të, të tëre. E win, dhe u a uin, dhe ndë e kushkruot. Të dhe uin, i thonë, regjistrimit. Ka thamë La ya'ba'u la ya'ba'u Allahu bihi sheyan. Ka ka dhan një regjistër, Allahu xhallahu ala nuk i kushton rëndësi. Nuk i kushton Allahu xhallahu ala rëndësi atë regjistri. Wa diwanun la yatruku Allahu minhu sheyan. Dhe një regjistër tjetër i dytë. Allahu nuk lep prej tij as një send pa e çuarin në fund. Dhe tash shohmi se be ngjësam i ka i ka specuar se janë këto. Pastaj ka dhan wa diwanun la yaghfiruhu Allah dhe një regjistër, Allah nuk e falë fare. Pasa ka thënë Alehi salatu e salam, fa emma diwanu ledhi, laja këfiruhullahu fa shirkubilla. Ka thënë, sa i përket regjistrit, të sinë Allah nuk falë prej ti as një send, një regjistër, janë të regjistru me disa vepra. Prej të tërë Allah kur gja nuk falë, as një send nuk e falë, as nuk hikë në lëgarit e falës. Cilë është kjo? Ka thënë Alehi salatu e salam, e shirkubilla. Orta këllëku dhe shirkën Allahun. Nëse në vej pra të tona, gjindë dhe diçka, në shirkë, Allahun nuk e falë asniharë. Allahun arrojtë. Dhe kjo është mesele madhe. Kjo është mesele shumë e madhe, që njëri ju ti banë, orta këllë Allahun te bareke, wa te ara. Ka thënë Allahun u gjellë u ala, inna Allahe la i gëfiru enjushrake bihi. Pasën ka thënë, aleyhi salatu ve salam, wa emma diwanu ledhi, la jabe, Allahu bihi shejë nëfsehu fima bejnë hua bejnë allahi min saumin jo min të rakahu au salatin pasa ka thonë një regjistër të cilët allahu gjeluar nuk i kushton kujdes qërmon nuk i kushton kujdes e falë allahu të barke qilë është kjo fa dhulmul abdi nëfsehu fima bejnë hua bejnë allah ka thonë zullumi robit ndaj dhe, dhe dhe të së ti në gjuna, qëka i kao mes ti dhe Allahot këta Allahu këtë dhe regjistër nuk i kushtën kujdes qëka të më dhe nuk i kushtën kujdes i falë Allahu të barëke e lusim Allahu në gjellëvala që regjistat tona tjenë vetëm për këti regjistrit anda i bën qajim e lë gjëvzije ka than une për këti regjistrit nuk tutna ka than për i qëti divanit për i qëti librit nuk kam vrik sa Allahu ka than la ja ba u bihi ka than për nga mesam Allahu nuk i kushtën prej regjistit të dytë të tretë dhe mas shumë të friksona prej regjistit të parë mi ba Allah u qirkë Allah nuk e falë atë dhe ka gjikua Allah u gjelluala me këtë mesele pas e ka than për nga meri sallallahu aleyhi sallam fë inna Allah e taala i gëgfiru dhalika vajtja gjewezu hu inëshe e ka than Allah u gjelluala e falë këta dhe e te i kalon ja falë robit gjënallat ro, që i ka bon me sti dhe Allah që nga me sti dhe Allah si ka bo Zullume të cilat nuk kalojnë të këtjetëri Pasaj ka thonë bë nga meri sallallahu aleyhi sallam U emma diwanu El edhi la jetru kullahu min hushej en Ka thonë saj për këtë regjistrit Të cilin allahu nuk le prejti pa Në të fësir ka ardhë Pa e mor hakin komplet Pa e mor hakin komplet Cilë është këtë regjistrë Ka thonë aleyhi sallatu e selam Fe dhulmul i bëdi Ba'dahum ba'dah ka thënë Alehi Salatu e Salam, kjo regjistër është zullumi i robërve ndër me dveti. Elkisa el Salam e Hale, ka thënë Sallallahu Alehi Salam, do e mos ka mu morë hak në këto vepra. Dëmë thënë regjistër dite në gjikimit, sa janë tri. Nja, Allahu se falë kur, dhe e lusim Allahu në gjillu ala, që Allahu të barë kjo vëtala, musë në bojë të regjistrum në këtë regjistër, Sepse ky regjistër është regjistri i cili njeriu t'i ja ka shënuar mjerimin përgjithmonë. Mu kanë regjistruar me, me figuru emrin jot në regjistrin ku është regjistri i njerëzve të mushrikve. Allahu onëroit. I ditë është ka Allahu xhallahu ala emir hakin. Dhe kjo është dhullumi ndërmjet robërve. Allahu xhallahu ala është i drejtë. Allahu nuk bën dhullum dhe për emrat e tij është el adl i drejtë. Dhe Allahu predrejtisati e banqë edhe kafshët edhe mezi vetem i mor hakët njëri tjetrit. Dhe neve shaj kemi mos ullum diku tjetër. Kujdo kofrë rrobërve. Qoftë edhe prej, prej kafshëve Allahu na ruajt. Sepse pejgamberi alayhisalatu selam shumë don hadithe na ka bë më dije se të jemi të mëshirshëm më ndaj kafshëve, po mos folmë por për për njerëzit. Dhe hadithi më i njohur është se një një grua e ka pengu një çan, një e transmeton tjetër një moc, nga pirja e ujit dhe kainë zjar Allahu na rrojt sepse se Allahu Gjallasht i drejt. S'ka pas nevojë me ndalue. Zullumi ndër me robërdhë është shumë i rrezikshëm. Pse është i rrezikshëm? Ha, dendim pse është i rrezikshëm. Sepse nuk e kimet me Allahun. E kimen me, me dikën tjetër. E Allahut lën me ta, mu morvash. Në ta vofta Allah, kalon. Nuk ta voni Allah, Allahu nuk përzihet, Allahu na rrojt. Andaj kjo është një meselë shumë e rrezikshme, njerëzit nuk i kushtojnë kujdes. Nuk i kushtojnë kujdes. Ha, se ma fal Allahu a dhe për nga meri ale i salatu se më ka thanë, shehidit i falë në krejtë përveç borgjit, përse borgjit se nuk është i allahot, është i dikuj tjetër a i pata falë nuk kalon ti në gjënatë Allahu në rujtë dush me pagujtë ata, ekshomerat dhe registri i cili është maj letë ka thanë për nga meri ale i salatu registri gjunaheve i mëkateve, tësat s'kanë dëbojnë me zvullumin me srobërve gjunahe, pre shikimeve të ndaluara, për gjunoja sa të sad njeriu i ban zullom vetvetes aty dhe nuk e nuk i nuk e dambton di kan tetar, këto gjunoa Allahu xhallahu ala i fal. Edhe shumë predjatarve, shumë predjatarve, ku i kan komentuar ajete se Allahu te vare ke u taala për besimtarët yukeffiru anhum sayiatuhum, Allahu ja fal tek çjat atyre, kan thënë këto nuk hi zullumi ndaj robërve. Po hin gjunoa i vet. Gjunoa i vet. Ta voj i fal. Këto Allahu te vare ke u taala, melein Allahu xhallahu ala i fal. Adith, e kështë e më rap. Andaj kjo hadith, të se në me ka trasmetu imam Ahmedi, edhe imam Hakimi, në evan neve me dhije se ku është rëziku. Rëziku është në shirk, pas taj rëziku tek zullumi i ropërve ndëmën dhveti. Hadith jetër, gjithashtu në musnendin i me Mahmedi nga muawje, radhi Allahu an, se për nga meri sallallahu a.s. ka than, kullu dhembin asallahu enjekfirahu. Ka than, gjdo gjuna, shpreson se Allahu xhallahu ala kam me fal çdo gjëna se ka bo besimtari shpresohet se Allahu më e fal ne ala, si përfshin, etina, ala, e lutim Allahu xhallahu ala se na pafshin ne mushirin e tina dhe pa logarit na fute Allahu xhallahu ala ne xhenetin e tina pasta ka thane alai salatu selam illa rajulu illa rajula yamut kafiran ka thane pervesh ni burrit nje njeriu i cili vdes kafir allah u lut thase falallahu xhallahu ala me vdes me vdek njeriu kafir allah u kurr ka fal Pase ka thënë, au regjule, jak tullu mu'minen, mu te ammiden. Ka thënë, apo një njeri tjetër, ka thënë, nuk shpesoj se e falë Allahu gjellu ala, ka thënë, një njeri cili e vrat një besimtar qëllimisht. Andaj, piktja ditit, edhe ditë e tjera, edhe ajit e tjera, djetarë kan thënë se vrasja besimtarit qëllimisht, disa prejtyre kan thënë është kufrë, në qëtë pifeje. Sepse njeri ju s'ka mundësi të ori kë Me këtë si interpretim duke me ndu kefir ata. Mirë, po duke ditë së është besimtar, është musliman, s'ki pa t'aj shirkë adhe kufër, nëse vritë t'aj njeri, në shumë rrë aditëve, ka dëmaje me shenë së është kefir, e përse shumica e djetarëve dërmuës, pa ala dërmuës e ka ndonë nuk është kufër, po është kufër i vogëlë. Merënësi është meselja shumë e rëzikshme. Shikane, Shirkun Allahu tebareke ve taala. Hadith-i është sahi ka than Imam Hakim e ka hadith e ka ishtade sahi dhe e ka paitu Imam Zehabi. Gjithashtu në Museden me Ahmed nga Abidhur radiyallahu an nga pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka than Allah tebareke ve taala inna Allah ka than pejgamberi vërtet Allahu jallahu taalt ya abdi urobian ma abattani ve rajawtani të inni gafirun lëke ala ma kene minkë i ka thonë thotë për nga meri ale i salazën kja di dhe shkutësi sa Allahu u gjellolla i thotë robit robit të ti të gjithë robërve o robit jam dirisa madhuron muhe shkone madhuron muhe adhurimi i Allahu u gjellolla që të senca e sencave që ka na jetojna që ka frimojna dhe që ka neve e Allahu u gjellolla kanë në kanëzirë në eksistens vetëm madhuru Allah unë të ebareke dhe qdo shëqri dhe qdo shëqri Dhe gjdo me zlisë, dhe gjdo muabet, edhe gjdo internet, dhe gjdo kohë e kaluar, e cila nuk e rritë adhurimin e Allahot, nuk e rritë knatsin e Allahot, ti nuk të ashton, tak valokun, dhe vëtë shmërien, ajo është me zlisë khasir, i humbur dhe i dështun dhe ditën e gjikimit ki me qajtë pse e banat me zlisë, Allah unërët. Dhe nërët, dhe nërët, dhe nërët, dhe nërët, dhe nërët, dhe nërët, dhe nërët, dhe nërët, dhe nëse nuk përmendet Allahu, që ka thonë, ata qohën që ishtë qohën, gomartë, Allahu në rëjtë. Gomartë, pëse nëse nuk është përmendet Allahu, se kjo dunja nuk vlem pa përmendet Allahu gjelle, gjelle, gjelalu, andë e ka thonë, thot Allahu te bareke, o robiem, dërsa madhëron muhe, dhe më shpreson muhe, fe inni gafirun lëke, alama kene minkë, unë ka me t'i falë këtë gjënatë që e këtë bëti, Këtë gjonatë që e ki bëti, unë ka me të falë, se ma dhuron mu dhe shpreson mu. Janë dy shtjilat të mdoja, janë dy bazamentet të mdoja, që ka Allah u gjellë gjë, Allah nuk humë kur në falë neve. Allah mi posti me miliarda gjonahe dhe me thonë, po këtë, të falë i kejtë, kur gjonë nuk humë bajtë. Ma dhja e të regonë madhështinë e ti. Ma dhja që ka orë në hadithën e muslimit, qatë se tërtu ha lekefi dhënja, Ti kumbullu në dunja, tash po tifali. Së ti ka pa kërkush, edhe këtu po tifali. A ka më mirë, andë njëri ju duhet me qenë, a dhuru si Allahu të bareke, dhe me shpërcu shumë të Allahu Jellu wa'ala. Dhe me mëndu mirë për Allahu. Mësë me mëndu keqë për Allahu të bareke, dhe me mëndu keqë për Allahu Jellu wa'ala. Pasë e ka thonë, thotë për nga me e sëmë, ka thonë Allahu Jellu wa'ala. Ja abdi, inneke in lakitani bi kurabil ardi khataja thumme lakiteni la tu shriku bi shejën lakituke bi kurabiha mëgfiraten jaleha min mëgfira thët përghamir aleyh salatu esram ka tënë Allahu tebareke o robijem nësë tim takon muhe dhe mënë takimim Allahun është i dhe mëzdo shumë nësë tim takon muhe bi kurabil ardi khataja me masën dhe sasin e tokës gjunahe a di nësa është toka e madhe? shumë e madhe është Shtatë toka Komplet, bë kurabja Me gjuna e full Thot për nga meri a.s. Thot Allahu gjellu ala Pas taj më takon muhe Dhe nuk më ki ba asë njësën shirk Shikane kushti Asë njësën, nuk kalib shumë Allahu Vesh njësën dhe kalib Mosë mba një shirk muhe Unë jam i vetëm Gjuna e tjera është qështje e epsheve dhe E dopsis shpirtrore Dhe e dopsis fizike Se njeri është i dopet E Allah e tingta Andaj ka nërë t Sërën e tregon neve pe nga mësojmë këto sende për mënashtru shpresën. Se shpesh har njeriu me gjërat e shumta, kur rrit shpesh har, shejtani e shfivzon këta, më ia hum shpresën. A humbi shpresën është më e madhe. Për sa vetë gjërat. Andaj ne ka tregu pe nga mësojmë këto sende. Në djuhën e Tina nga onë Allahu Tebareke wa Teala, pastaj ka thon se Allahu gjithashtu ka thot laqituke biqorabiha maghfira. Nëse tim takon pa mboshirk, ç'kjo nder. Kjo nder. Me shku para Allahot mi thamë, o Zot, kam shumë gjonaje, kam shumë më kate, e ku më të prue, ama vetëm ti të kam adhuru, vetëm ti ke qenë i denë më adhuru, dhe s'ka dikush i barabartë të une si ti, ti fali këtë, që gjënë deri madhë, andë Allahot që dhëtë, unë takoj ti, tim takoj në kështu, unë ti takoj këtë ti fali. Këto janë në gjuhën e për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, da di dhe tjera, kanon nga, E ka të rëshmetu ima më të tirmidhiju me zinjirë sahi, ka thonë se nga për nga mërë i salatu sëlam i njëti hadith, mirë po ka disa shtesa, ka orë shtesa jep në edem, lë u belëgat dhunu vuke, inane sëme, thumës të gëfërteni, gëfërtu leke. Ka orë një stesë, nga për nga mërë i salatu sëlam, sa allohu gjelëtë të obi i riademit, si kur gjunahët e tua, Gjunatë, andaj, kur thuët dhunub, monument, kur thuët dhunub, në hadithe, e ka për qëllim për gjunatë mes robit dhe Allah, jo zulumit, jo zulumit. Nëse gjunatë e tua, e mërin kupën e qilët, kupën e qilët, pas taj tim bani stikfarë, thë ozot, kërkoj falje për këto gjunatë, dhe e kumë të prua, dhe kërkoj me ma falë, me sinqerisht, me zemër dhe me shpirtë, thotë, Allahu tabaraka wa ta'ala ghafartuha lek un ti fali kejt së shumbë Allahu jelle jelle jalaluhu nda këtë hadithën kanon nga ka për nga meri sallallahu alaihi wa sallam kuja të regojnë madhështin e eh, Allahu tabaraka wa ta'ala dhe rëziku tabami qirkë Allahu subhanahu wa ta'ala në Na hadithin në libnën e tabaranit kanon një hadith nga për nga meri sallallahu alaihi wa sallam së ka thënë Allahu tabaraka wa ta'ala men alime ennë dhi qudratin Kala maghfiratit dhënubi Gafartu lehu Vala ubali Gajbni Abasi Adit është në Tabarani Adit është sahih Ka thanë bënga meri sallallahu wasallam, Ka thanë Allahu gjelile gjelalu Dë gjeket adit dhe të ngulitet kjo në shpirt Dhe 24 orë shiot Me konë me këtë simbol Me mujtë me arrit këtë Gratë të madhe Dhe njëri ju sigur të adhuroj Allahu në gjelile vala Me adhurimin Në drejtona kam pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe hat nda dhe haron të tjera e haron botën e haron këtë i haron sikur pejgamberi alayhis salatu wassalam ju ila tisalatu qurratu ayni ka than alayhis salatu wassalam mujbo namazi knaci e vetme ana çka kemi knaci la hawla wala quwata illa billahil aliilazim ka than allah tebareke ve teala kush e din men alime jo teori men alime Kjo ka pëtin tjetër, me lejnë Allahu, Gjellala, ku s'pegojnë a Hadith ek, e morë me veshë se ilmi dhe ma rife janë të tjera Ilmi është në zemër, nërsa një hurit dhe informacionit janë tru Në njëri ju i merë informacionit pikatruni, pasaj kalojnë në zemër Ajo që ka mbetë në zemër që u e të ilmë, ka përmeni për në qajjë melgjuzie Se këto hadith e ka norë për ilmin që le është në zemër Andaj Allahu të barë kjo e tala për një hudit ka thonë ja arifunës, ka thonë ja alemune, me rëndësikjo shtematik tjetër, ka thonë men alime, ku shedin me bindje, enni dhu kudratin, ala mëghtirati dhënub, ka thonë ku shedi se une Allahu të barë kjo e tala, i jam i fuqishëm, mi falë ketë gjona hëtë, i afali ati që ka e dinë, dhe nuk mu interesanë. Ku sh edinë se Allahu të barë kjo e tala mundët me ti falë ketë, sepse shpesh shejtoni neve në e zmadhon eja e diti sa gjuna e i kive ku ka me tifal po me një tifal me thot, tifal i ket fjala ket, i fshin kret ndërka thon për njëzit kanë me hi palogari për njëzit kanë me hi me shefat penga të për njëzit kanë me hi me shefat ma dje për njëzit kanë me meri sëm, kathom, se shefat i jam ku i në i takon atyre me gjuna e të mdoja gjuna e të mdoja ama besimtar Nuk i ka bësh shirkë Allahu të barëke Ndër me tërmë për nga Meri Sallallahu aleyhi Ka thënë kush e din Se unë jam i fuqishëm i falke gjonat Ja fali ati dhe nuk i më interesan Ma lem ju shirkë bje shejën Me kushët nëse nuk i më ka bësh shirkë asni sand Andaj ka norë hadithet Të kuzume me Muzbomi shirkë të Allahu të barëke Në Musnej dhe një me Mahmedi Ka orë me Zingjirë të saktë Dhe Ahmed Shekirë e kacisue me zinjirë të fuqishem këtë hadith nga pengameri sallallahu alehi wasallem edhe hadithi gjithashtu është i cekur në disahijat e Bukhariju dhe imam muslimin nga Abdillah ibn Mesut që këtë pengameri sallallahu sallallahu thot, kur zbriti kja jet e ledhine amanu wa lem jelbisu imanahum bi dhulmin ataset kan besuar dhe nuk e kan njolos dhe nuk e kan ndot imanin e tëre me zullum që në ka shpreja, zullum edhe gjithë mon shpreja zullum në Kur'an, edhe nga kjo adit e ta shofmi, po sa për dobi dhe është regull të e djetar se shpreja zullum në Kur'an vjen për dy elemente në shirk dhe në zullum ndaj kriesa ma men në mengta, zullum kër të vjene në Kur'an apo mufsit, apo fesat vjen për gjunahot të cilat janë muteaddje e këtësja e gjënajët tëmë e ndjejnë edhe të tjetëri, e kjo është dhëllumë i këtëshë shirkët dhe ayet qëla kalën të tjetëri thotë shakka dhalikë alë nësi fa qalu ya Rasul Allah ejuna lëm yadhlim nëfsehu kur ka zmitë kja ajet thotë abdullahi ibni mes'udi shakka dhalikë alë nësi ju ka arran njërzve pësë ju ka arran se i ka në thonë për nga meri talë i salatë të samë ya Rasul Allah Frigë e zbetë, jo frigë e zaiftë, frikë shumë e malë, për një me, jo në gjirosi, jo fabrikosje. Vërtet i kam pos frikë. Aje të dhëtë, kush besënë, dhe se ka përli, imanin me zulumë. Dhe ka është preja zulumë dhe janë tutëpi zulumit. I ka në nja rësullallah, ej juna, kush për i nejeve, s'ka po zulumë. Mëna, kete kina, kina me hinqë keta jetë ta. E jam frikësu. Shaka është me qa përgjizë, dhimë ta. Pas të e tha për nga mëri a lejtë salatu sëlam, inëhu lejtë selledi të anon, ka thonë, kjo ajetë, nuk e ka do me thonë në qka ta, ju pësinoni, qka për kuptonit, të anon, maana, nuk e ka maanon, do me thonë një në botë kuptimin, qka ju e kini kuptu e, cilë është kuptimi? Elem të sma'u, ma qalil abdu salih, a nuk e kini dëgju që ka thonë në robi i mirë, dhe kja di thështë argument se lukmani nuk është, pë i mirë, se kjo është tekst nga për nga meri s.a.s. me gjithë polemikën e djetarve. Dëgjohat, shak, a nuk e kini dëgjohat që ka than Robi i mirë, kush? Lukmani. Alejis. Selam. Ka than, ja, bunej. La tu shirik billahi, inne shirke le dhulmun adhim. Allah e ka të rësmetu në surë lukman, nga lukmani, kuri ka dritu të birit të ti, ka than, o, biri jenë. Mos i ban shirka Allahot. Mos i shisra Allahot me dikan. Me dikan me Allahot. Sepse shirku zullumi madh. Ti bëshë Allahut shokë. Ti bëshë Allahut shokë. Allah nuk është ngulit në koka tonë sa e madhashtë. Ti bëshë Allahut ortakë dhe të njesh di kanë me Allahun barabarë. Ti frikso është dikujtë cikur Allahut. Ti frikso është dikujtë cikur Allahut. Andaj sejtë kudbi ka thanë mi u friksu e shpatës cikur Allahut është loj i shirkut. Në fisu shpatës. Tëpse, Se shpata me madhë se Allahu te bareke vëtara Allahu Gjelle Gjelalu është në kadrin shumë më të madhë Nuk e di kadrin Allahu Gjelle Vara As kush përveç Allahu te bareke vëtara Ka than, a nuk e kini dhe gjuhe këtë fjalë Të lukmanit, do me than është për qëllim a i cili ka besu Dhe nuk e ka për lyje imanin e ti me shka Me shirkë Ata, vazhdo në ajeti Allahu Gjelle ka than A tëre ju takon të emni Siguria, a tëre të srat nuk e kanë përlije imanën e të rëmezullum, dhe madonën me shirkë, atërë ju të kanë sigurija vë ulajke humul muhtedun, dhe të tjilët janë të uvzuarit. Hadith jeter, trasmeton, Ibni Mardawaj, dhe hadithi është sahih, nga Ebi Darda, ka thanë radhejallahu anë, Ebi Darda, hadithi, kjo hadith, është të rësmetu edhe me tekst se ka thonë Për i Gameri, për e vërtenar se Këtë fjallë se ka thonë Për i Gameri a.s. Për e ka thonë Ebi dërda Shokë i Për i Gameri sallAllahu a.s. Mirë po, ju e dini se fjallët e sahabëve Janë prej Burimit e sahabëve të Burimit e Për i Gameri të Për i Gameri të A.s. Osa jo cëka ka kuptu e prej Një grumblit të fjallë e Për i Gameri të A.s. Ka thonë E وان قطئتم ادناسا تشاني صبا صبا ادناسا يمرنيو تشا صبا صبا نيو بري صبا صبا مسفرانامي باشيرك الله تبارك وتعالى اوصليبتم апоكريزو هاني موكريزو نا درو مسفرانامي باشيرك الله جل جلا جلا ولا اوحرقتم апо ادناسا ديغني مزار مسفرانامي باشيرك الله تبارك وتعالى قد حديث دي تار كانثان ابي دردا نا كشيلون jo ajetullash ma amira, edhe pse Allahu xhelala e ka lejuar që njeriu kur është në zullum, në dhunë dhe ka shtypje dhe është i marrë vullneti, atë ka leje që më bëjë më gjum apo më gjymtyr, kufër, ndërsa zemra ti më thënë e çeit me imam i por dietar kanë thënë kjo shkolla më e lartë. Donë bidarda e ka kuptuar pejgamberi te Allahi salatu vesselam që çfarë do lloj gjëndje me ard shirk mos bën. Këtë bani shirk mos bën në shirkun nuk e fal Allahu te bareke wa taara dhe sipër zhullumeve te te mloja andaj hoxha pas thelles te kyra haditheve dhe hadithit i cili esh ne sahih ne buhari dhe ima muslimit nga muadhib ibn jebel dhe ky hadith esh gjithashto me nje rendsiti te madhe dhe hoxha muhammed ibn abdulwahabe ka rifill e ka, ka fillue librin me kat Hadith neve kemi përmendën në fillimin e ligjëratave të librit Kitabut Tawhid, sa e ka përmendë këta hadith nga Muad ibn Jabal, ku ka thënë radiyallahu an, "Kuntu radifa an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam ala himarin wa qala li eshashu shuru us si pejgamberit alayhis salam me nje gomar." Ne von ka hip me pejgamberin alayhis salam dhe dietar kan thënë kjo është për modëstisë pe, të pejgamberit alayhis salam që mhip gomar me një shok të tij alayhis salatu wassalamu dhe dietar kan thënë kjo është për dietarët dhe o gjalarët dhe njërës të dijes që mësë me bëhë kibër në sejnë dhe të thëtë janë nësynë në njërzve të hulta me nënësi, thotë kalë li, ja muadh më tha mu, o muadh kemi përmenë se është prej edhejpit me thirë njeri ju në emër et edri ma hakkullahi ale l'ibad e dini cilë është e drejta Allahut të kropërit e dini se ropët qëfar haki kanda Allahut wa ma hakkull ibadhi alallahi azzawajal dhe cila është e drejta Allahu të kërobërit edhe psa aja ka obligu vë dhejtës joqë që e robëtja kanë obligu ndë një haqë Allahu të barëke wa ta'ala kultu Allahu wa rasuluhu a'lem thashë muadhi Allahu dhe pengameri të jedin më mirë tha pengameri aleyhi salatu wa salam haqëullahi ale l'ibad enja abuduhu wa la yushriku bihi shëjën tha aleyhi salatu wa salam haqëullahi Allahot Në më donë, qëka Allah e meriton në më njërë absolute, e robrit një kryje këtë obligim është që të adhurojë Allahun vetëm, ekskluzivic në më njërë të veçant pa i bëshirë kas njësënd dhe haqqë l'ibadi al Allah dhe haqqë i Allahun ndaj robrve, qëka më donë haqqë i Allahun dhe anasjeltas mirë po këtu të anasjeltë dhe dushme pas parasfish se na nuk e këna obligu ati ajna ka obliguneve amma na nuk e këna obligu ati Ebe qaimë juvezia ka thënë ai ka obligu vetvetes. Kjo për drejtisë Allahut, se ai ka obligu vetvetes. Çka ka obligu? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam ve hakul ibadi, ala Allahi alla yu'adhdiba men la yushriku bihi shay'en. Kjo siguri ja shumë e madhe. Dhe kjo është një garanci shumë e madhe për Allahut te bareke, O Teala vetëm duhet një send, me posbindjen e lajmë të pejgamberit sallallahu alayhi وسلم. Binja në lajmë të pejgamberit alayhi salatu selam. Allah ja ka obligu vetvetes që gjënjëri i cili nuk i banë Allahut shirk Allah e ka obliguë që ta fale, ve të është i në gjennet a ka garantës më të madhës e kjo, nuk ka hadithi është në sahihun e Bukhari dhe në sahihun e muslimit pasa jo që ka përmenet i sa hadithet në fund ka than e hadithu fi idhomi dhëmbi shirkëi e shiddeti e idhihi e këtharumin në tuhësa ka than hoja Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi Allah e më shiroft hadithet në rëzikun dhe është përsin e shirkut dhe kërsnimit në Kur'an nga ona Allahot për mushrikun dhe për shirkun janë më shumë se sa mu përkufizua janë më shumë se sa mu përkufizua pas taj ka thënë va qatë kad qatë demna min hadithit të uhidi gjumleten vafjeten indhe kelami ala la ilaha illa Allah në, në këtë kapthin nëse ju munime me, me vërrejta i cili ka qenë me mëmorje më të fuqishme e ka vërrejt se në këto hadithi kemi përmend edhe imi bërmën në fillimin e librit të rëndësia e fjalës la ilahe illa allah dhe muslimanët nuk janë bërmën në atë kapitell. Pastaj thot: "Wal maqsudu ma an ash-shirka a'zhamu ma nahaa Allahu an, kama anna at-tauhid a'zhamu ma amara Allahu bihi." Dhe për këtë ka qenë e para dhava e rresul të gjithë në të njëjtën të Allahu azza wajal, wa në shirk. Atë është për çellim. Domthonë nga kjo këtë që e sollem, është për çellim që të dihet se Ayatul-Das, e cila është më e madhja te të, të gjitha ndalesat e Xhirkut. Nga fillimi i Kur'anit dhe deri në mbarim, njeriu nëse e lexon me meditim dhe me studim të përpikt dhe mundohet me me gjithë zemër me lexuar. Kamë pas se ajo ndalesa më e madhë në Kur'an është wa la tu shriku billahi shejë. Musi bani Allahut as njësën shirkë, dhe adhuron e vetëm Zotin e juve, dhe duaj në vetëm Zotin e juve, bindjun i vetëm Zotit tuaj. Në nështrojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, e kështë në mëratë. Në nështrojnë qenjët e juve, Allahut e bareke, vëtala Zotit të gjithsisë. Allahut e bareke, vëtala. Pasaj thotë, sikur që të uhidi, njësimi Allahut, njësimi me bo një, me Me u bin një Allahu te bareke وتعالى اعظم ma amara Allahu bihi esh urdhresa kërkesa më ma ma e madhe në Kur'an në Kur'an vazhdimisht e gjện se Allahu i thit robotit e tij u abudullaha adhurone vetëm Allahun te bareke وتعالى wala tushriku bihi shay'an dhe mos ibnni Allahu jalla wala sin shirkh pasaqadan w li hadha kan awwal da'wati rrusul kulluhum fillimi i davetit tirjes së pejgamberit te kët popull te të tjerë te cilat kaqën adhuron Allahun xhellahu ala dhe shmangyn shirkut pas e gabuarën një grumbull ta ajeteve te Allahut te bareke u taala ku ka than se nuk ka ajet vetem se fillon me kërkesë te adhurimi te Allahut dhe ndales nga nga shirku lexojmë disa pjesë te tyre dhe me kta e thepundojna ka than ka dhënë Allahu Jelluar në surën në nisa wa abudullahi wa la tushrikubihi shëjën, a dhënë Allahu Jelluar dhe mësibani ati asni shen shirkë, pasë të ka dhënë ajetë jetër Allahu Tëbareke wa ta'ala këllë ta'alë etlu ma harre me rabbukum alejkum thuaj, e janit ju dhëlletzoj që ju ka bëhe Allahu Jelluar juve haram haram dhe disa diëtar kanë thënë shirkë quhët haram sa për zëbërthim të dhe dhe me thanjes dhe rëzikus Allah e ka ndalu edhepse në terminologjin ma vonë nuk quëtë haram pa haramet e kanë një qështet të veçan harrë me rabbukum aleikum e janë i tjulletzoj qka ju ka ndalu Allah u gjellu ala dhe disa djetarë në këtë ajet te alu etlu e janë i tjulletzoj kanë thanë se është prej mëshirës Allah u të bare këvo të ala Allah i thirë robrit e janë i tjulletzoj E njerëzit sa e lexën Kuranin, se për me ndëgju që ka tënë Allahu, dushme lexu Kuranin Allahu, te bare kjo vëta, nësa njerëzit nuk i lezojnë shumë. Besimtar, së përformi për njerëzit në përgjithsi, të sëtë përkacohen në Islamin Allahu, përformi për atë të sëtë përkacohen në metodologjinë pengë Amerike, në parë që në metodologjisë pengë -Amerike, peng Amerike, është një zajflëk dhe një dopsi, Dhe një zbehje e ma dhe lezimit Librit Allahu Jellewala Mësë folme për hadithet e për nga meri Sallallahu alaihi wa sallam Cila është dalesa e par Alla tushriku billahi shejnë Dalesa e par Harami par Mësë i bani Allahu Jellewala Asni sen Shirkë pasaj ka thanu abilu alidejni Ihsene dhe me prinderit Siloni mirë Ajetit rë ka thanu Allahu Tebareke Wa teala Wa qada rabbuke Alla ta'budu illa ija Allahu ka vendos Prejr Qada Qada Ka thonë djetar, qada, sharën, la, këunen, Allahu ka gjiku, ka kërku, jo në aspektin e univerzit, po në aspektin e shëriatit, që ta dhurohet vetëm aji, që ta dhurohet vetëm Allahu Jelle, Jelle wa hala. Va këma fi ajatil furqani, fi thanaji ala ibadihi lmu'minine, fi qtinabihimu lfawahish, ka thonë dhe sikur i ka lafdru Allahu Jelle wa raburit e ti, prebe simtarë dhe kur ata i largojnë sendeve të fllihura dhe ka përmendululldhin la ya'duna ma allahi ilaahan akhar ka than allahu jallahu duke i lë dhrubesimtar te cilat nuk vrasin pa te drejt, nuk boin zina, ka than dhe nuk adhurojnë me allahun dikan kater nuk adhurojnë me allahun jallahu wala dikan kater dhe shum hadithe ka than oja te cilat urdhrojn për tauhid dhe ndalojnë nga Shirkëu dhe adithi i mathët i pengameri sallallahu Aleju e sellem ku ka orë njëri Tek pengameri sallallahu aleju e sellem Dhe i ka than Dulleni ala amelin ju kërribuni Minel gjennet ju ba i duni anin nar Ka orë njëri dhe pengameri aleju e salatu Sallam i ka than Ma tregon një vepër E cila mu largon nga zjarë dhe ma afrën nga gjenneti Pengameri aleju e salatu Sallam i ka than Lëkad se elte an adhimin Ka than aleju e salatu Sallam këj për qeshtit të madhe Që i ka than ka dallzo ma një vepër çka mështin xhennet dhe ka dallzo ma një vepër çka mlargon nga xjarri pejgamberi e xham nuk i tha çe po t'rregoj mini herë po i tha laqat sa'alta an azim dohet me boku si pyetje edhe e dyta nuk është çështje e lehtë kjo çish e ka përmend në vazhdimin ai hadith ka thon o po innehu la yaseer ala men yassalahu allahu alayh dhe ajo është e lehtë për ata që ka allah u ja ban të lehtë allah na e bofte lehtë sepse njerëzit janë qësh familiarizohën, qësh adaptohën. Disa njerëz adaptohën me takvallëk dhe ju në veritën për gjonahave, disa të tjerë adaptohën me gjonahave dhe kanë frikë për i takvallëkët. Së mundët ju vështisohët shpirti që ka thonë i bënkaj i melgjozije në uavilu sëjjip, ka thonë dhe prej njerëzve të cilët nuk e kanë kuptu e esenëcën e namazit që ka thonë, e falin namazin dhe kur derë thotë, a urahatova të s'ka kuptou kinamosin nuk e ka kuptou namosin rahatia dikon është namaz ai çka thot e, e heka golën që nuk e ka kuptimin namazit kështu nuk nuk shikohet namazi e heka gojlen. ta hek na golën ka vol kaptin te veçantë pra çka thon ta hek na golën sa për ne vetën thon ta hek na golën mos tani tri na rahat do nuk rahat ndena pas namazit allahun e ruti do me allahun jelle wala s'ka shum rahati po rahati jan pas jo, duhet me gjithë ratin këtu duhet me gjithë ratin dhe namaz kur të mishë të këbir Allahu Ekber që ti me gjithë ratin po se gjithë vajhali për neve ande ka than ta abudullahe valatu shirikubi i shejën hadithi është në sahijun e Bukhariu dhe në sahijun e imam muslimit për nga mesam kër e ka vetë të regoma një vej për të hinë gjennet të largona prezjarit ka than e madhe është pytja dhe është e madhe qështja përveç ati që ka j që thon mos i ban Allahu çirk dhe adhuroj vetëm Allahun xhallaxhalalu. Këto janë disa prej haditheve, të cilat janë në shirkun e madh. Kjo kaptin është e veçuar në shirkun e madh dhe pastaj kaptina, oxha ka më fol për shirkun e vogul dhe disa prej definicioneve apo disa prej fotografive të shirkut të madh, dhe duke e sqaruar çdo një anën prej prej tyre, ajo më e rrezikshme e cila është është shirku i madh. Adhurimi di kujt tjetër përveç Allahu xhallaxhalalu. Të besosh se do një lixh i i vendosën për njerëzve, i fabrikuan për njerëzve, prodhim i të pjell e mendjeve të njerëzve është i balabart me Allahun te bareke we taala. Kjo është për shirkve të ndloj. Të adhurosh ndonjë të vdekur. Të besosh se diçka mbron përveç Allahu xhella xhelalu. Ekzomeral president of the said janë të shumtë, e kemi përmendur sa prej, prej ti friksohesh dikujt përveç Allahu te bareke, u çpresosh, të, të dashurosh dikán. Sigur Allahu xhella wala këto sende jashënohë njëri ju të mjerimin e pasosor. A di në qka është e pasosor? Ebeden, pa fundë. Pasosje nuk xoset dënim i xhenemit i ati i cili ka bo shirku Allahu tevareke u taala ne velusim Allahu xhelu ala qe Allahu te bareke u taala te lejt nisimin etina lusim Allahu xhelu ala qe Allahu xhelat na lecoje neve largimin nga shirku na lecoje largimin nga te gjitha xonahat e lusim Allahu tevareke u taala qe Allahu xhelat ta vdesoje popullin e muslimanve lusim Allahu xhelu ala qe Allahu te bareke u taala ta eshtoje vetdi on fetare lusim Allahu subhana u taala qe Allahu xhelat na boj namazik na Kënësitë të syve tonë, lusim Allahu në gjellohara Që Allahu në gjellohat në e fornizohet Në fornizohet në shpirta tonë, në fizika tonë, në amendjet tonë Dhe të në e gjejë rahatijë në Adhuriminatina lusi ma Allahu jalla wa ala cha Allahu tabarak wa taala na munsoje kuptimin ajeteve te tina kuptimin e fjaleve te peigamberit sallallahu alaihi wasallam alusi ma Allahu jalla wa ala cha Allahu jalla wa ala musliman ku dot se kam vërtësi Allahu ti ndihmon te burgosrit e musliman ve Allahu ti liron yetima te musliman ve Allahu jalla ala ti mushiron zulmcharte Allahu jalla ala mesvetit e shpartallon aqulu qawli hadha wastaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin